Спецпроект «Українського радіо» – авторські читання Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». у книжці йдеться про долю трьох молодих юнаків Святослава Ліщинського, Павла Соколенка та Степана Шагути Святослав Ліщинський – син сотника УНР Степан Шагута – польський жовнір а Павло Соколенко – комсомолець рідний небіж матері Святослава Після приходу нової влади родина Ліщинських опинилася в скрутних обставинах Святослав не може знайти роботи його дружина Софія теж, бо сидить з немовлям у місті немає харчів і дров Так виникає думка відвести Софійку з маленькою Марійкою до родини гімназійного товариша Степана Шагути у село Пліхів, щоб перебути там зиму. Окрім цього, у місті починаються арешти українців, так званих класових ворогів. Щоб врятувати Святослава від імовірної в'язниці, Степан віддає йому свою довідку з полону. Відтепер Святослав Ліщинський стає Степаном Шагутою, звільненим польським жовніром Капралом, походженням з трудового селянства. Що сталося потім? Слухаймо. Стрінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов. Зима 1940 року видалась морозина. Бережани засипала снігом по самі вікна. Нові радянські порядки чомусь передусім призвели до зникнення двірників. Хідники тепер ніхто не прибирав, і вітер намітав на них величезні кучу гури, примушуючи перехожих емігрувати на заладонілу дорогу. Щоб розминутися з машиною чи возом, часто доводилося заходити у самий сніг. Дяку Богові, в морози їздинів було небагато. Одній комсомольській пайки на всіх відчутно не вистачало.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 Адже ці люди навіть сніг не можуть прибрати, чи потреби свої відправляти у відповідних місцях. Павлож усі надії покладав на відновлення навчання. Відкриють школу, я тебе учителям рекомендую. Який з мене вчитель відмохнувся Святослав? Нормальний, чи то всерйозно, чи жартома, переконав родич. Я тебе в комсомол возьму, одразу станеш лучшим, чи всі ваші оці польські професори. Святослав у відповідь тактовано відмовчувався. Пані Марія сумно хитала головою, а Софійка лише зиркала і все своє невдоволення висловлювала чоловіка вже наодинці. У глибині душі хлопець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 Дедалі частіше у розмовах спливало ім'я старого гімназійного приятеля Степана Шагути, який збирався був відсидитися у рідному Пліхові, невеличкому селі побіля сусідньої Урмані. Так чи інак, думки кружляли навколо нього, бо це був той самий сільський родич, про якого узимку 40-го року мріяла більшість Бережанських міщан. Ну нехай не родич, але близький гімназійний приятель, з яким разом з'їдано чимало солі. Тож врешті-решт на родинній нараді Святослав поставив питання Руба. Треба їхати до Степана, по-приятельськи просити притулку. А там вже як вийде, принаймні нічого не втрачаємо. Коли щось не складеться, завжди можна повернутися. Святку здивовано витріщився на однокашника Степан Шагута. Ти пустиш? Святослав Лісшинський відступив від присадкуватих дверей, щоб господар побачив усю родину. Софійку з донькою на руках та зав'язані у бесагі клумаки з речами на снігу перед хвірткою. Сани, що везли їх від вережан, зупинилися біля повороту на пліхів. Зупинилися, бо повороту, як такого не існувало. Там, де він мав бути, розлягалася осяяна снігова цілина, яку довелося долати пішки, провалюючись мало не по коліна. Лише тепер міський житель Святослав оцінив винахід гуцулів. Бесагі. Два клумаки на одному ремені каромислі. Вони залишали руки вільними і давали можливість допомагати дружинам долати особливо глибокі замети. Дитину по-циганському примотали хусткою до мами і вона мирно сопла усю дорогу, заколисана морозяним повітрям. От як насправді може бути користь від дружби народів, про яку торочать совіти. Степан, як був у сорочці, вийшов за поріг і примружився під сліпучим зимовим сонцем. Твої, мої не самохід, у посмішці Святослав, Софія і Марійка. Ну а за дверима уже чекав щедро накритий стіл. Беріть бануш, пригощала міського гостя пані Марта. В нас зараз молоко не забирають, то ми як там ті хлопи влітку на полонині. І сир варимо, і п'ємо, а воно доїться, і доїться. Дві кокорів восени отелилося. Молока, вершків, сметани. Хіба с ми двоє подужаємо? Святослав тільки руками розвів. Ну як ці совіти таке роблять? Отут всього повно, а в Бережанах навіть хліба катма. Вони годні тільки зробити, аби світу хліба не було ніц, озвався Степан, який у розмові з мамою теж притримався гуцульської говірки. Шлях би їх трафив. Пані Марта не схвально скривилася, почувши синову лайку, ще й при гостях. Але зауважувати не стала. Може, саме тому, що при гостях, а може, через те, що син у хаті був тепер не тільки сином, а перше все газдою. Певно, тяжко вам було у літа, пані Марта, запитала з кутку Софійка. Ой, не кажи, доню. Чоловіка забили, син на війні. Щодня дякую Богові, що Стевка мені зберіг. Не дався на старості літа сиротіти. А як же ви одна у селі з господарством? Добрі люди помогли, дяка їм. А як Стевка повернувся, то вже легше ту. Тепер на невістку чекатиму. Ой, не час нині до шлюбу похитав головою Степан. Не час. Як то не час? розгнівалася газдиня. А коли ж час? Оно кумпель твій знайшовся файну Чічку. І дитятко, яке ладне привели. Кумпель з Чічкою, тобто Святославі з Софією, перезирнулися. Война нині, мамо, воїна! Почувши ці слова, пані Марта аж руками від обурення сплеснула. А як я тобою теж касі ходила, хіба з війни не було? 16 ж рік був? Фронтисували сюди, туди, москалі, німці, угорці, австріяки. Наші Усуси теж тут просто за парканом собі воювали. Забув? А тоді вже Галицька армія, поляки, петлюра, червоні. І всі оту, цими вулицями, нашим двором. А я тебе носила, родила, годувала. Якби я за ту войну гадала, тебе б на світі ніц не було. Не гнівайтесь, Степан заспокійливо поклав долоні на мамину руку. «Знайду я вам невістку. Обіцяю». І посміхнувся. «А поки що ваше серце потішилося, най Софійка Святославова із доньки у нас трохи перебудуть. У них там в місті геть зле». Пані Марта обвела поглядом гостей і затрималася на дівчині, яка схилилася над дитиною у кутку під іконою немов Богородиці у Різдвяній шубці. Подивилася, перехрестилася і видихнула. Най перебудуть. Чоловіки гоманіли біля хвіртки. Софійка ввічливо трималася на відстані кількох кроків, не заважаючи, але й не даючи забути про себе. Пані Марта залишилася у хаті з Марійкою. Може, затримаєшся? Я з мамою говорив, вона не проти. Твоя не проти, а моя. Святослав сумно стенув плечима і стишив голос. Мені Софійка теж усю голову пробила. Виходить, ніби я їх кидаю заради мами. Якій жінці таке приємно. Що то закидаю? Не у лісі ж. Доглянемо, нагодуємо. Дякую, Святослав щиробійняв приятеля. То жіноче конкуренція. Там Павло залишився, каже, що маму догляне. Він взагалі вважає, що мені вертатися небезпечно. То логічно сплюнув під ноги Степан. Тому залишився б. Та я тільки мамі повідомив, що все гаразд, роздивлюся трохи, ми справді повертатися доведеться. Хлопці немов по команді озирнулися на Софійку, що топцювала на морозі, притримуючи на плечах Степанів кожух. Павло, Святослав ще більше стишив голос, обіцяв попередити, коли що. Каже, знає, як воно робиться і як треба сі поводити. А як він взагалі комуніст? Та так, дивний троха. Удома наче наш щирий, навіть зворушливий. А як на людях чи як про більшовиків зайде, чеше гаслами, наче платівка з грамофону. Такий червоноп'ятий, ніби два лиця. Степан раптом зіщулився. А ми? А що ми? А ми за Польщі які були? Не двалися? Полякам прапори, портрет президента Масцитського, я ще польська не згінела, а між собою ще не вмерла. Він мав рацію. Довелося підлаштовуватися ніде правди діти. Усяке було. Але ж із ним моя мама. Як я її лишу на такого родича? Як тебе візьмуть до кази мати, тоді ти точно її лишиш, – почувся голос Софійки, яка виявилася уважно дослухалася до розмови чоловіків. – Кохана, я тебе прошу, – знервовано обернувся Святослав. – Це я тебе прошу, і весь цей час просила, і перепрошувала. – Я ж буду проїздити, я тебе накину, у тебе пообіцяв він. – І тут Шагута несподівано вигукнув. Тихо будь, маю ідею. Він рвучко розвернувся на підборах і зірвався до хати, ослезаючись на втоптаному снігу. Софійка тим часом підійшла до чоловіка і тиснулася мокрим чи то від морозу, чи то від сліз носу моєго груди. «Святочка, мені страшно. Не бійся. Ти головне морічку бережи. І себе. А я приїду, бо куди ж без вас. Ви – усе моє життя». Він стояв, обіймаючи дружину, що здригалася від холоду, а чи то беззвучно схлипувала, і намагався сам не впасти у розпач. Не від чому згадався батько, який був військовим, а отже не один раз так обіймав свою половину на порозі до невідомого. А проте він тоді їхав воювати, у той час, коли Святослав зараз до Бережан і назад. Нема через що хвилюватися. Врешті зараз усім непросто. Нова влада, нові порядки. Тут з хати вискочив Степан, затиснувши в долоні якогось папірця. Другою рукою він притримував шапку, щоб бува не загубити дороги. Певно, щось такий справді вигадав, якщо так поспішав. «Дивись, Святко!» – підбіг він і простягнув складеною двоє папірець. «Це моя довідка з полону. Візьми з собою. Коли що, ти звільнений за всіма законами Жовнір. Совєцька влада тебе звільнила, вона і нині наших поверта. Бери, будеш Степаном Шагутою, звільненим з полону Капраляму». І батька твій не офіцер, а трудове селянство. При цих словах він грибливо сплюнув під ноги. Єдине, що доведеться відгукуватися на Степана. Як це розгубив Ліщинський. А так. Степан підморгнув і ляснув друга по плечах. Бо з цим папірцем ти це я. Степан Шагута. І ніхто ті не займе. Усе по закону. І жінка дасть і спокій. Софійка спантеличена дивилася на чоловіків, не сила осягнути такої ідеї. А Степан не вгавав. Покажи свого документа. Святослав поліз до кишені і витяг польського паспорта. Але оп! Шагута висмикнув з рук приятеля книжечку і театральним жестом вказав на Святослава. Шановне панство, маєте перед собою Степана Шагуту, капраля військопольського, польського звільненого з полону світською владою. Як прийдуть, покажуть цю цидулку, і до відзення. Хай шукають Лішинської деінде. Святослав нарешті зрозумів, про що йдеться, і насупився. А ти? А що? Я легковажно перепитав Степан. Мене тут геть усі знають. Я ж міг ту цидулку згубити? Міг же. А сусіди підтвердять, що це я. «Дякую, але...» І тут Софійка у свою чергу оцінила задом та прикрила чоловікові рота долоною. «Жодних але...» – слушно погодився Степан. «Жінок треба слухати. От і моя мама просить твою маму, пані Марію, приїздити до нас у гості якнайскоріше. Будемо раді». Зачекає, Святослав струснув головою. «Ти хочеш сказати, що я можу привезти маму сюди?» «Так, замість господаря», – відповіла Софійка. «Я говорила з пані Мартою ще з вечора». Святослав уважно подивився на дружину. «Ви змовилися». «Жінки», – розвів руками Степан. «А я гадав, що це я все вигадав». Замість відповіді Софійка знову притиснулася до чоловікових грудей. «Повертайся скоріше. Знаєш, як ми чекатимемо? Я і Марічка». Шагута тактовано відвів очі кудись за обрій. «Я скоро», – пообіцяв Святослав. «Доньку бережи». Софійка піднялася навшпиньки і ніжно поцілувала чоловіка. Потім був міцний потиск руки гімназійного приятеля, не мов би одному рухові висловлено усі почуття, що охопили душу і вдячність за те, що прихистив родину і піклувався про нього, бо хто ще зараз віддає належне гімназійній дружбі. І сподівання на краще, на те, що до весни якось протримаємося, далі буде видно. І чоловіча ніжність, що залишається десь на споді душі, багато може вміститися в одному потиску руки такого, що несила перед словами, бо чим, по суті, є слова як нелушпинням справжніх почуттів. Сніг на нечищеній вулиці зарипів під ногами. Святослав, не озираючись, попрямував до околиці. Надто багато лишав зараз тут, щоб мати сміливість озирнутися. Наразі належало вибратися до уторованого шляху, повернути на бережани і сподіватися, що хтось підбере, хоч буде урмані, великого села, звідки дістатися до міста було значно простіше. Повертатися без клумаків на плечах та дружини з дитиною, яких щохвилини застрягають у заметах, було простіше. Сонечко сліпило, відбиваючись від незайманого снігового насту. Кущі стояли кучугурами, позначаючи шлях зліва від дороги і жодною гілочкою не випинаючись над зимовою ковдрою. А дерева ніби підморгувались під білих пухнастих шапок, які подарувала їм щедро цьогорічна зима. Святослав навіть не помітив, як дістався берего східної золотої липи, де широка оболонь раптом звужувалася і у найвужчому місці понад річіщем було зведено міст. Тепер замети на перемерзлій кризі до краю заповнили проліт, залишивши посередині лише малюсіньке в Але усе це, святково-білий сніг, мережане дерев'яне поруч бурульками-дзвіночками, віконце у кучугурах, немов бовічка у якийсь інший світ, створювало такий світлий, майже святковий настрій, що Святослав навіть по-хлоп'ячому з'їхав з невисокого берега на лід, піддавшись раптовому порохові душі. А може це була просто радість за Софійку з малою, яким зараз тепло і затишно, ситно та надійна у шагутній хаті. І раптом в долині щось загуло, немов серед засніжених берегів з'явився звідкись справдивий хрущ. Хлопець наша вуха. А потім, зрозумівши, що це насправді за хрущ, рвонув уперед берегом, а тоді за сніжним путівцем. Бо впізнав звуд двигуна автомобіля. Позасумнював, десь недалечко попереду торохкотіла машина. Якщо вже щастить, то гріх не скористатися. І Святослав надав ходу. Звісно, машина могла їхати десь інде, водій міг не зауважити попутного пасажира або й просто зігнорувати його. Але пробігтися по снігу для молодого, сповненого сил та надії хлопця, хіба це складно. Як не доженеш, хоч зігрієшся, як казали у гімназійні часи. Святослав біг, високо піднімаючи ноги та подеколи стрибаючи, щоб не загрибати сніг чоботами. І зі здивуванням, потім надією, а врешті і радісною впевненістю чув, що звук мотора ніде не дівається, стає яснішим і лунає тепер вже з одного й того самого місця понад битою дорогою, неначе на когось чекаючи. Зовсім скоро він побачив і джерело цього звуку. Посеред дороги стояла вантажівка, тож Святослав, щоб привернути до себе увагу, гукнув та помахав рукою. З машини подорожнього помітили. Святослав зауважив, що з кабіни вийшов якийсь чоловік, а за мит до нього приєднався ще один, стрибнувши з кузова. Пробівши ще кількасот метрів, Святослав розглядів, що чоловіки були вдягнуті у військовій шинелі. «Напевно, заблукали», – подумав він. Ще за хвилинку Лещинський побачив, що в кузові вантажівки повно людей і подумав, що може і не влізти. Але хіба багато місця треба молодому хлопцеві, який до того ж кілька місяців харчувався лише сушеною рибою та хлібом? Коли захикине Святослав зупинився у кількох кроках перед вантажівкою, він перевів подих, а потім привітався до мовчазних військових, що дивилися на нього уважно і зосереджено. Доброго дня! Здравея желаю! примружився той, що стояв ближче, і на малинових петлицях шинелі мав одну шпалу. Ви м'ясний? Що не одразу зрозумів хлопець. А, так. Документики попрошу, сказав військовий калючим голосом. Документи я зараз. І Святослав слухняно поліз до внутрішньої кишені, помітивши, як напарник військового із двома ромбами на петлицях поклав руку на приклад машинового пістоля, що висів у нього через плече. Той, що зі шпалами, вочевидь, був старшим, і саме він взяв до рук папір простягнути Святославом. Степан Загута, прочитав він з натугою польські літери. Шагута виправив Святослав і подумав, що Степан таки мав рацію. Шагуті місцевому мешканцю простіше буде пояснити недовірливим військовому, що він тут робить. Це він не Святослав Лішинський, студент зі Львова та син сотника армії УНР. Шагута протягнув старший і підніс посвідчення ближче до очей. Я з поспішив розвіяти підозри Святослав. До Урмані добираюся. З кабіни вантажівки визирнув шофер. Він теж був військовим із малиновими петлицями. Пліхав там? Старший лаконічно вказав пальцем у сторону, куди вели хлопцеві сліди. Так, шофер присвиснув. І чого? І як я туди поїду-та? Старший навіщись поліз до внутрішньої кишені, витягнувши з глибин сірого папірця, він взявся уважно вивчати його зміст, водячи пальцем по рядках. «Слушай», – врешті ляснув він по-написаному, – «так там тільки одного забрати надто. І чого здивувався шофер? «За одним от это по снегу? І застрять там чолі?» Святослав посміхнувся мимоволі, аж надто комічно виглядав цей діалог. Тим більше, що він, галичанин ще не встиг призвичатися до питомої російської лексики. А ти точно із Плехова? перепитав старший. Точно, підтвердив Святослав. З кузова вантажівки за розмовою спостерігали пасажири. Судячи з одягу, це були не військові, а місцеві люди. Дехто тримав на колінах клумаки чи валізи. А фамілія твоя грішкак? Лі, тобто шагута, відгукнувся Святослав. Степан. «Не тот, звірившись зі списком, зауважив старший. А яка разниця? сплюнув на сніг автоматник. Тот, не тот. А й правда зрадів чомусь старший. «Ну ты, Шурка, голова!» я обернулся до шофера. «А сержант-то голова!» «И чё?» не зрозумев той. «А ничего, видно, что с Урала. Чё да ч? «Какая разница? Написано, одного с Плехова привезти. Так мы и привезем. А тот или это? Какая разница?» «А я ч? пересмыкнул плачимый шофер. «Мое дело знаю, ехай. А старший пусть сам решат». «Оформляй, короче». Кинул биг автоматника старший. Тот пересмыкнул затвор. «В кузов бегом!» Святослав Мимоволе отступил на крок. «Я не поїду», – промовив він розгублено, – «мені не в той бік, мені дорозгадава», – і махнув рукою у протилежному напрямку. «Бігом, кулацька морда», – Військовий боляче тиснув дулом свого машинного пістоля просто у груди хлопцю. «Я? По що три стріляю?», – прошипів автоматник. «Раз». І Святослав покірно поліз до переповненого кузова вантажівки. Слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка» читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, звукооператор Людмила Будко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.